el tată bun și sfânt și încerș și pe pământ. El-mi și sfânt. Bine v-am găsit, iubiți ascultători, de data aceasta cu prilejul programului I211 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este realizatorul acestei emisiuni, preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va aduce vestea cea bună a Cuvântului Lui Dumnezeu sub forma unui mănânc de cugetări și meditații asupra versetelor din Noul Testament al Domnului nostru Isus Hristos. Lecțiunea noastră de astăzi se va începe cu o meditație asupra versetului 14 din Evanghelia după Ioan, capitolul 19, numai înainte însă de a avea obișnuitul nostru aperitiv. Pentru astăzi am găsit de cuvință și am călăuzirea din partea lui Dumnezeu să vă pun la dispoziție o poezie care este un prilej de cercetare pentru fiecare dintre toți acei care se numesc creștini, indiferent de ce denominațiune aparțin. Atâta vreme, cât te numești creștin, cât te numești credincios, urmașa lui Hristos, vei găsi, iubite ascultător un subiect foarte serios de cercetare. Așadar, să dăm ascultare poeziei. Poezia este aleasă din volumul Isus umblând și poartă titlul Matei 25, versetele 34 până la 45. Cine nu cunoaște bine că iudeii au primit pe Mesia într-o iesle când din slavă a venit? Cine nu cunoaște astăzi când biserica pe care a născut-o în spasmul morții, nici în grajd loc nu mai are? Iată-l, stă la uși închise, cel ce-i făcător a toate, cel ce zice și se face, stă ca un milog și bate. Este greu să crezi aceasta, căci îți zici, cine-l oprește să-și aibă dacă-i vorba că poate tot ce-și dorește? Ca să înțelegem bine, trebuie explicat întâi cum e azi Hristos în lume, cum și biserica lui. Însuși Domnul, înainte de a ajunge la calvar, în Matei ne arată aceasta cum nu se poate mai clar. Zice el că tot cei facem unui foarte nensemnat frate din ai lui în lume, lui îi e considerat. Și ceea ce nu se face oricărui din frații lui, e ca și cum n-ai făcut-o, fii atent, chiar Domnului. Iată încă o dovadă care e și mai greitoare. Saul, care e și Pavel, apucat de o râvnă mare, se ducea până la Damascus să întoarcă, zicea el, pe popor la Dumnezeul, la Sfântul lui Israel. Și pe drum, cum știm cu toții, Domnul i-a ieșit în cale. Pavel cade jos, iar Domnul, fiți atenți, pune întrebare. Saul, sau e din Tars, pentru ce mă prigonești? Saul zice, Doamne Sfinte, spune te rog, cine ești? Ios, Hristos și tu pe mine în furia ta turbată mă chinui că nu țin legea voastră veche demodată." Tare s-a mai mirat Saul, însă a înțeles exact. Ucenicii și Hristos fac un bloc neseparat. Potrivit acelor spuse chiar de gura lui Hristos, iată, Domnul ne însoțește peste tot aici jos." O explozie de uimire și de teamă totodată ne va prinde când vedea mântovărășia noastră pe Hristos atât de aproape cât nu ne-am fi închipuit și cum nici de multe ori poate nu l-am fi dorit. Să luăm un exemplu practic. Deci oricare credincios care îl întâlnești în viață este chiar Domnul Hristos. Soțule, te-ai gânditoare că prin scumpa ta soție pe Hristos ți-ai luat și toată viața să îți fie? Când lași singură soția ore înșir pentru un meci, când cu atâta nepăsare peste lacrima ei treci, să nu mai judeci evreii că au dat iesle de animale când tu nu vrei două ore să lași patimile tale." Dar tu, soră măritată, te-ai gândit tu serios că Isus s-a făcut una cu soțul tău credincios? Ori de câte ori în casă tu te super pe bărbat și nu-ți mai faci menirea zicând că te-ai săturat? Să nu-ți mai deschizi gura să îi judeci pe evrei? Ei au dat un grajd, tu însă nici măcar un moft nu vrei. Tu, părinte, tu, copile, car sub un tavan trăiți, și care într-un fel sau altul pocăiți vă socotiți V-ați gândit voi bine oare că Hristos își socotește lui tot ce în casa voastră între voi se făptuiește? Voi copii luați bine seama când în loc să ascultați de părinții, le găsiți vină și începeți să-i judecați Voi zgorniți din viața voastră pe Hristosul Domnului care a ascultat părinții totdeauna în viața Lui iar părinții ce se poartă neglijent și urăcios, cum primesc ei pe Hristosul din copilul credincios? Acum haideți să ne întoarcem la al nostru subiect, să aplicăm învățătura la modul cel mai concret. Vorbeam deci despre Israel care a dat pentru Hristos doar un graj de animale când a venit să ia trup jos, dar biserica, ea care dintr-o sine a luat ființă, nici un grajd măcar în lume nu i-a dat ca locuință Ne arată Cartea Sfântă cum biserica l-a dat afară El însu zice, eu stau la ușă și bat Iată-l deci la ușa ta, ai tu timp să îl asculți? Pașii lui nu lasă zgomot, el umblă prin cei desculți Țipe de după ușă pantofi și bocanci grămadă iar Hristos umblă și iarna cu sandale prin zăpadă. Când e vorba de mâncare, facem chefuri și spețe, Iar Hristos merge să strângă resturile de prin piețe. Cheltuim câte o avere să facem casa boboc, Dar Hristos să stea în azile, că la noi nu are loc. Israel i-a dat o iesle, dar i-a dat ceva oricum. Nu l-a neglijat afară singur părăsit în drum. Noi, biserica de astăzi, cei din ultimele zile, nici în grajduri nu-i deschidem, ci îl trimitem la azile. Mai citim despre Israel că atunci când au adus în a opta zi la templu pe pruncul cel sfânt Isus, pentru Simeon și Ana, care știau de-a lui sosire, nici în lună n-au fost piedici să-i țină de la întâlnire. Dar noi, vai, o mie și una de piedici găsim în cale, duminica după masă să mergem la adunare. Iar pe Hristosul care, părăsit de noi, l-a luat să l îngrijească lumea în azilele de stat, nu avem timp nici pentru acela, nici vreme de vizitare, căci avem meciuri și filme, video și televizoare. Când avem zile mai multe concedii sau sărbătoare, suntem ocupați atunci când la munte, când la mare. Pentru locuința noastră avem bani cu destulare, și pentru ce trebuiește și pentru un popoțonare. Dar când e pentru Cristosul lepădat la ușa afară, să clădim o adunare într-un sat mic pe la țară, n-avem vaie de noi săracii. Lasă de americanii că la ei pică din stele și din lună și nori banii. Iartă-mi dacă poți, Isuse, atâta nerușinare, când de patimile rele mi a adus eliberare. Ajutându-mă acum să nu mai cheltuiesc bani pe țigări, pe băutură sau păcat ca alți golani, am primit-o, n-am zis, ia-o să dai la americani. Azi, când e plin buzunarul și la cec și sub saltea, te trimis să mergi la alții, la americani să dea. O, noi toți aceia care la Crăciun ne băzâim că a venit sus în iesle și vai, îl compătimim, așa e, dar vezi... Iudeii o iesle și tot i-au dat, pe când noi nici chiar la iesle nu avem timp de vizitat. Odeam recunoaște astăzi adevărul acesta trist și să îl primim în case și în inimă pe Crist, iar pe cel de la azile, dacă nu luăm acasă, să-l vizităm acolo duminică după masă. Și acum în încheiere datorem un răspuns. Dacă el e tot puternic și își este îndeajuns, de ce stă la uși închise și așteaptă de la mine, de la unul, de la altul, de la toți și de la tine? Aici stă ascunsă taina și aici nefericirea. El, acela care îi totul, vecii, viața, nemurirea, vrând să se împartă mie, ție și la ori și care. S-a însămânțat în oameni de-a noastră asemănare ca, primindu-l, prin chiar faptul că dăm lucruri trecătoare, el să ne dea fericirea vieții în veci nepieritoare. Amin. <mul> în acum de Cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 14 din Evanghelia după Ioan, capitolul 19, unde astfel citim: Era ziua pregătirii Paștelor, cam pe la ceasul al șaselea. Pilat a zis iudeilor: Iată Împăratul vostru. Nu e nevoie să amintesc. Cred pentru niciun adevărat creștin că ne aflăm în împrejurarea în care mântuitorul nostru, Domnul Isus Hristos, este judecat și este dat morții pentru păcatele noastre, este dat morții El ca noi să avem viață, este judecat El ca să putem fi noi eliberați. În legătura cu jertfa, cu patimile Domnului Isus, toate amănuntele sunt de mare însemnătate pentru că toate au legătură cu adevărul veșnic al lui Dumnezeu. De aceea trebuie citite cu multă băgare de seamă, sub călăuzirea Duhului Sfânt, ca să le înțelegem bine. Nimic nu e în plus, nimic nu lipsește. Așa stau lucrurile când este vorba despre prețul pe care Dumnezeu l-a plătit pentru răscumpărarea noastră. Era ziua pregătirii Paștelor Din punct de vedere istoric vorbind Era ziua de vineri Zi de pregătire a sabatului și a Paștelor Iudeii se pregăteau să sărbătorească Adică să-și aducă aminte de timpul Când au fost izbăviți din robia Egiptului Prin mielul jertfit la porunca lui Dumnezeu Duhovnicește vorbind Era tot ziua pregătirii Paștelor A Paștelor noului legământ al căror miel de jertfă Pregătit de Dumnezeu Era însuși Fiul Său Domnul Isus Hristos Era pe la ceasul al șaselea Adică era ora 12 ziua la amiază Când e lumina cea mai mare În văzul tuturor Și în timpul cel mai luminos al zilei A fost judecat Fiul lui Dumnezeu El cel nevinovat a luat asupra sa toată vina noastră a tuturor, și astfel a ajuns judecata lui Dumnezeu ca să fim izbăviți noi de judecată. Ce mare este harul lui Dumnezeu? Ce mare este Dumnezeul harului, fie binecuvântat numele în veci de veci. Pilat a zis iudeilor: Iată Împăratul vostru! Acesta este răspunsul care, pornind de pe Gabata, străbate toate veacurile. Iată, împăratul tău vine la tine. Acesta era cuvântul care se împlinise când Domnul Isus cu câteva zile înainte a intrat în Ierusalim, iar groatele l-au primit cu strigăte de Osana. Acum însă nu i se mai striga decât, răstignește-l, răstignește-l. Duhovnicește înțelegând lucrurile, Pilat, a prezentat nu numai iudeilor, ci lumii întregi pe Isus ca împărat veșnic al tuturor. Iată împăratul vostru! Dragul meu ascultător, vrei tu să fie și împăratul tău? Iată, el și-a dat viața ca să-ți fie mântuitor și împărat pentru veșnicie, dar numai dacă îl primești astăzi prin credință. În împărăția lui nu vor mai fi lacrimi, durere și moarte, ci fericire fără de sfârșit Am ajuns acum la versetul 15 din Ioan 19 unde citim Dar ei au strigat Ial, Ial, răstignește-l Să răstignesc pe împăratul vostru? le-a zis Pilat Preoții cei mai de seamă au răspuns Noi n-avem alt împărat decât pe cezarul Observăm deci că lucrurile mergeau cu pași repezi spre sfârșit. Domnul Suspusese judecat și hotărârea de o sândire la moarte prin cruce fusese deja luată. Cine însă trebuia să ducă la îndeplinire această hotărâre? Romanii sau iudei? Nici unii, nici alții nu aveau curajul. Ultima rămășiță de împotrivire a lui Pilat a fost dărâmată de strigătul mulțimii, care se revărsa ca niște valuri puternice, ial, ial, răstignește-l. Șovăiala lui și cuvintele, să răstignești pe împăratul vostru, a fost pentru că peteniile religioase prilejul de ultima ruptură între Dumnezeu și popor prin strigătul lor, noi n-avem alt împărat decât pe cezarul. Cu aceasta a aruncat la pământ cea mai sfântă nădejde a lor în Mesia. Au lepădat dorința de veacuri a lui Israel, visul lor de a avea un împărat pe tronul lui David. Mai bine în genul închin fața cezarului de la Roma, decât să se plece în fața lui Isus. Mai bine orice altceva, numai pe Isus, nu. Vai, ce tristă stare! Din această clipă, căderea era sfârșită. Isus va fi dat la moarte. Iar 40 de ani mai târziu, împăratul pe care și-l alesese, Israelul, a dărâmat Ierusalimul, a nimicit o parte din popor și restul l-a dus în robie. Dragul meu, când te lepezi cu toată puterea de adevăr, nu te mai poți aștepta la bine și la fericire. Toată gama de durere și norociri se desfășoară asupra celui care, cu bună știință, se desparte de adevăr. Iată un lucru extrem de serios la care trebuie să cugetăm adânc. În versetul următor la versetul 16 citim. Atunci l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Au luat deci pe Iisus și l-au dus să-l răstignească. Un proverb spune că dacă îngropea adevărul, nici tu nu mai poți ieși din groapă. La auzul celor spuse de preoții cei mai deseamă, Pilat nu a mai stăruit, ci a dat pe Domnul Isus în mâinile lor ca să fie răstignit. Dar cu aceasta și-a pecetluit și propria lui soartă. El a lăudat pe Domnul Isus pentru nevonovăția lui, dar nu l-a apărat. Vedeți? Nu este de ajuns să ai numai gânduri bune despre adevăr, ci trebuie să ai curajul să-l mărturisești și să-l aperi. Oare învățăm noi ceva de aici? Noi toți cei care ne socotim creștini, drept creștini, numai pentru că ținem anumite slujbe și vorbim frumos despre Domnul Isus, Este oare aceasta de ajuns dacă noi în propriile noastre vieți nu trăim cum a trăit Isus? Iată să luăm aminte de la pățania bietului Pilat că nu este suficient să vorbim frumos despre Isus Duminica și în anumite sărbători, ci trebuie să îl primim în propriile noastre vieți prin pocăință, prin moarte, lepădare față de noi și să trăim cum a trăit El. Numai atunci vom avea un beneficiu de pe urma faptului că vorbim frumos despre Isus Duminica la biserică. Din punct de vedere juridic, ceea ce a făcut Pilat este cea mai mare rușine din istoria dreptului. După ce el de trei ori a declarat în public nevinovăția Domnului Isus, l-a dat totuși în mâinile unui for inferior să fie răstignit. Spălarea mâinilor în fața poporului a fost o simplă formă, un obicei atât la păgâni cât și la iudei care n-a spălat însă cugetul lui. După ce să vârșești păcate în lăuntrul tău, poți să faci forme văzute de curățire în afară, căci n-au nicio putere de schimbarea situației. Trebuie o curățire lăuntrică și aceasta se poate face numai în urma unei pocăinți sincere în fața lui Dumnezeu și a oamenilor cărora le-ai greșit și astfel îndreptând răul. Au luat deci pe Isus și l-au dus să-L răstignească. După cum s-a mai spus și în alte meditații, Isus este una cu ai săi. Dragul meu, tot ceea ce faci unea dintre cei mai neînsemnați frați ai lui Isus, lui îi le faci. Nu trece ușor peste aceste rânduri, ci cugeta adânc. Este vorba despre un adevăr de mare însemnătate de care atârnă mântuirea ta. Cum te porți tu cu toți credincioșii Domnului Isus? N-ai răstignit pe niciunul din ei cu vorbele tale? N-ai judecat tu cu asprime pe unii pentru că nu erau din partida ta, iar pe alții care ziceau ca tine ei părtinit cu toate că aveau păcate cunoscute? Nu cumva ei ai bârfit și bârfe și acum pe unii dintre ei? Dragii mei, să învățăm să citim Biblia pentru noi, nu pentru alții, și numai atunci vom primi lumina nebăduită, în multe laturi ale vieții. Iudeii de odinioară au dus pe Iisus să-L răstignească pentru că nu le plăcea felul lui de a fi. Dar ție îți place felul de a fi al lui Iisus? Atitudinea pe care o ai față de felul de a fi al lui Iisus trăit în cei care sunt ai lui, este atitudinea ta față de el personal. Gândește-te adânc la acest adevăr. În continuare, în versetul 17 de la Ioan 19, citim că Isus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpăținii, care nevrește se cheamă Golgota. Domnul nostru Isus și-a dus crucea ca să moară pe ea. El a luat-o de bunăvoie pentru ca astfel să ne poată răscumpăra pe noi. Când îți duci crucea cu adevărat, ajungi unde trebuie. La moartea firii tale vechi La biruința asupra diavolului, La izbăvirea altora de subrobia fricii de moarte Cum găsim la Evrei 2, 14 și cu 15 Isus ducându-și crucea a ajuns Toate ajungerile duhovnicești Se datoresc purtării fără murmur a crucii Să-mi pun și eu mereu întrebarea Pentru ce-mi duc crucea? Dacă nu ajung la moartea firii vechi a eului, lepădându-mă de mine, de neamul meu, de partida mea, de tot ce ține de mine și urmând strict numai cuvântul lui Dumnezeu, nu duc crucea până la capăt și atunci nu am niciun folos duhovnicesc de pe urma ei. Părtășia mea împreună cu toți aceia care călătoresc în viață călăuzindu-se după cuvântul lui Dumnezeu neabătut, mă va duce negreșit la ținta dorită. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpăținii, care, în evreiește, se cheamă Golgota. Adevărul cunoaște doar un singur drum, spune un proverb. Noi putem adăuga drumul crucii. Domnul Isus este adevărul și el nu are pe pământ alt drum decât drumul crucii. Cei care fac parte din Isus, din trupul său, au același drum. Moartea pe cruce nu era Pentru cetățenii romani Fiind socotită cea mai groaznică Și mai rușinoasă dintre pedepse Numai străinii erau răstigniți Domnul Isus era un străin Pe pământ și de aceea A fost răstignit Trupul lui Hristos Biserica lui Ceavie De asemenea nu are cetățenia În lume și acesta E motivul pentru care trebuie Să sufere crucea Numai străinii poartă cruce. Cetățenii lumii nu cunosc această taină. Isus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpăținii, care nevrește se cheamă Golgota. În traducerea Bibliei în limba latină, numită Vulgata, cuvântul Calvaria are înțelesul de căpățină. Golgota este forma elinizată a cuvântului Golgolet și înseamnă căpățină sau craniu. În aramaică este sub numele Gogalta. Toți evangheliștii îl traduc locul căpățenii. Cuvântul Golgoleț sau golgota se aplică munților și dealurilor care aveau înfățișarea unui craniu omenesc. Unde se află golgota pe care a fost răstignit Domnul Isus, nu se știe exact. Pe temeiul textului din Evrei 13 cu 12 se trage concluzia că ar fi fost, poate, în afara Ierusalimului, dar nu departe de el, după cum vom vedea și la Ioan 19-20. Acesta era unde al Rotund și Gol, unde au mai fost răstigniți și alți făcători de rele. Muntele Golgota sau Muntele Calvar sunt numiri de dată mai târzie. În Noul Testament nu întâlnim așa ceva. Iubiți ascultători, cu prilejul lecțiunii viitoare vom veni cu o serie de date istorice mai amănunțite privind atât locul unde a fost răstinit Mântuitorul nostru cât și crucea în sine. Apropiindu-ne de încheierea lecțiunii de zi I211, vreau să mai fac un comentariu foarte scurt Legat de intenția bună și foarte lăudabilă a lui Pilat de a-l elibera pe mântuitorul Dar care nu l-a ajutat cu nimic în final Așa cum am amintit deja pe parcursul lecțiunii nu este suficient să ai păreri bune despre Isus, când este vorba să nu te coste nimic, chiar să cauți să iei apărarea în public. Pilat a spus de trei ori, a făcut mărturisirea aceasta cu gura lui că nu găsește nicio vină în Isus. Lucrul acesta este demn de toată lauda, în ciuda faptului că Pilat se bucură de trista reputație de a fi cel care l-a dat pe Domnul Isus la moarte. Luăm de aici învățătura extrem de importantă pentru noi, că doar a vorbi frumos despre Isus, a accepta că este Fiul lui Dumnezeu și că a fost nevinovat, nu ne ajută cu nimic pe noi, dacă noi înșine nu ne dăm de partea lui suferind o cara împreună cu el adică să suferim și noi moartea față de noi înșine să ne lepădăm de tot ceea ce ține de noi și de vechea noastră stare ca să-l primim pe el prin pocăința nașterii din nou creștin deci nu este acela care vorbește frumos despre Domnul Isus Hristos ci acela care prin pocăință Trăiește o viață nouă așa cum a trăit-o și Domnul Isus Hristos. Harul lui Dumnezeu să fie și să rămână peste toți cei care se deschid prin pocăință să îl primească amin. Aducem aici la cunoștință încheierea programului I-211 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Nu